Ipar Herriko animazio ekonomikoa bulsatu nahi duen, du hemen elkarteak. Mila behatziun eta iruetanoite emeletzean sortu zen. Empresa sortu edo agar hartu nahi duten proiektu eramailiak kontse hilatzen eta bideratzen ditu. egokiak keak zaizkien egitu retarat Eta hemenak bere bilzaren unak gusie egindu batian. Hemenetik, Kler Lakav gure gomita egunon? Egunon. Eta hemenen, nunbait abarretan, eh? errikoa txemanditaike, errikoa bankoen xaretik kampoden kapital investizamendu trezna bat da, hola horkezten du bere webgunean, ez dut nik asmatia. Tokiko ekonomian eragina du, elkartasuna sustatuz, bere ekin interes oroko da eta kanpaina bat. Eh, abiatu berri du eta patxi bergara zurekin hortaz zaiko gira, egunon. Egunon. Beraz, larun batean, eh? Bilzarna Guseira ganda lekornen. Agro, ekologia, eriko eta iranko jaz, basoa gehi bosteko formakuntza proiektua Orkestu Dute Klerlakav, beraz, seetaxun gehiago? Hal ba e, laborantza du ekologia eta iraunko go formakuntza hortan dira ilu elkartea euh, baduko eskoari egiko laborantza gengara, Euko ikaskuntza eta hemen elkartealatzen euh, aila molatzen hori. Eta formakuntza hau agronomia eta laburantzaren honiari urukurak uh, um, ezagutzen dituzten jenderi bideratua da eta uh, izan daitezkeen uh, goi mailako ikasketak sigitu jenderi hala uh, ere edoki esperientzia yakintza gisa onartua da tener. Mm, maila bat falta zen laburantzan zigartzen ba? duten goi maila bat. Alor uh, bai falta, falta da. Uh, eta ere, bat dugu, ditugun ehonkak ere, da nola laborantzaren uh, uh, moldaketa aldatu, fein, nola aldaketaren uh, proxesua hasi, ere. Ingu lumen adikkin, batura ekologia ipatzen delaik? Bai, hori, um, um, lehenik egin duzun bezala eskoare gian ez da olako goi mailako formakuntza. Arlo orta, ne? Eh? Arlo orta, ne? Eh? Ba, ba, ba, eh? arlo orta, ne? Eh? Eta be, beste eta nere um, egia, bon, haipatzen da, me... Erraiten du gure gutio edo opzione bat bezala, eh, ez da haskilandu uh, gure ustez. Eta um, barabeste agiri bat ere, egiten aldugun uh, betit agio erikoek ez dira fidatzen eli kaduraren uh, kalitateaz eta azken finean uh, laburantzaren irudia, uh, ez da txarra me bai. Horela gertatzen, ordean badugu ere ikonka eh, eh, bat hortan eta aldaketaren proxesu bat gultzatzea. Eh, Iru dia garritzeko, piskabat, irudia be, ubetzeko? Iru dia, eta siste moa, eko izpen siste moa aldatu, uh, ordean ortakotz, formak untza badugu gain nagusak, nahi baduzu... Ouais. aipatzen ditut ere. biz angoaren gaine handarturologia eta praktika eh, eta gain nag dira laburantzaren efikazitatea eta aldaketaren, aldaketaren prosesua ekoizpen sistema uh, ditugun ere jonkana guiak ejan bezala bada klima aldaketa um, energiari buruz ere huura uh, etaBAgun. Laborantza politikak ere jotan sartzen dira. Um, labruantza eta lujalde, ere bai. Eta gaitzen alugu modulo potolobat, handiago bat, um, praktikoa da, eta modulo hori egiteko uh, etxalean, empresan, edo egituran egin beharko Zertan da proiektoria, haitzinatua da, bada bat finkatua, edo? Uh, ba gira, uh, lehen urratxa um, um, bon, egina da, um, egitara programa prez eta bigaren urratxa gurentzat izanen da, finanzia menua atzemaitea. Uh, nola finanziatu, azken finean, eta gira pentsatzen. muka ez kaineko proiektua izaitan alda ere. Hordean, uh, momentu horretan, gira itzorduak hartzen, eskoelekin, ikusiko, laborantza portepa. Laborantza eskoelekin ere? Ba, ba, ba, ba, ba denetan gira mehizindut gauzan delikexan horretaz gauk, uh, ez duko ino trinkatu. Hein? Erikoa interesa egiten eta behiz hemeneko ekimenak ere aipatuko ditugu. patxi bergara, ogoi eta hama sehorteko esperientzia Erikoak irueun eta hamalau enpresa sustengatu, irumila lanpostu baino gehiago sortu, ama bost milioi euro pasa investituak Iparra Euskal Herriko emplegoaren bada esperientzia, eta Erikoak kapitalaren emendatzeko kanpaina bat hasi zuen jaz, milioi bat eta irueun mila euroko laguntza behar zuela, eta helburua bete zen. Mai hori da, Elburua bete da, eta zinez eh, eskertuna egin dituzke gure aktsio den guziak, zeta erjandozume zela, Elburua zen miliun bat irureun mila euro biltzea, eta miliun bat zazpidun eta berroita amak mila euro biltu ditugu. Jakin eh, ez Euskalier, Ipar Euskal Herriko gune batean gila, gune txipi batean, holako zaman potolo bat biltzea kristonara. Pentsatitaike, un... es espero zinuten, ala ere, holako kooperatiba espiritu bat basela edo elkartasun espiritu bat Bai bakinakian eh erikuaren um, uh, uh, kapital emendatzea asko ginak izan dira eta aldi oro jendeak erakutsi dute uh, aien uh, naia eta uh, laguntza laguntzarako Errakutsi dute, beraz baginakian uh, uh, batzela egiteko gire eta jendek erantzunen zutela baina egia da ork uh, uh, maila biziki gora eman ginoela zeta ez ginen inoiz olako elburu bat finkatu eta elburu hori uh, gainditu dugu beraz uh, egia ezan ez ginen uste ain bat, ainbeste bilzea baina bilzea bai gara aipatzen giroennostian eh? kanpaina kastatsua izan dola egikoak helburua eh? gainditu da ere eh, diru bilketan. Areso egiten bad badira, dirua emaiten dutenen profilak egi eh, batzu jende begi batzen hunkitzea beste profil mota bat. Bai <coughs> gauzara er, azken kanpaina aurtan zazpiunte hirugeta hamak eh, akzudunek eh, susskibatu utela eta haietan hirurun begiak zirera, Prof profilak uh, zinez uh, denetarikoak dira eh. bat dira batzuk uh, uh, minimuma emazuna ehgun eman bi euro berttz batzuk gehiago diru gehiago badute eta uh, defiskalitzatzen hal dute gro bat dira lantegiak gauzabera uh, batzuk tipi ematen dute baina eta berttzatzuk askoina gure helburua da, uh, da denek ematea eburua da denek garekin, pixka bat ematea eta horrek du gero fondoa sortzen eta euh... Oran, er, erikatike dituzte eh? erika handiak egiten, hori da piskat uh, erikoaren uh, filosofia, da denak piskat eman ez, harri sama handi bat eta da. Zoran so, funtzionamenduan edo urteroko funtzionamenduan hori da helburua orta kanpaina kampaina bat entzinuten, investizten duzu dirua prestatzen duzu dirua entzinatzen eta anartian investizizamenduak errenta garri bi urtu arte, behar duzit dituzula beste sartze batzu, diru sartze batzu seurtatu uh, itzulikatze horren seurtatzeko hori da zien egun edo urteroko zailtasuna. Bai, hori da. Egin beharra edo. Bai, bai. Gauzara, gu sartzen girelarik, um, bestemendu bat egiten dugularik, bestuaren uh, duaren itzultzea, bost urteren bahu bilakatzen da gana edu, uh, bost urtetan ez dugula bortxaz uh, diru sartzerik. O, gero, ba, dira lantegiek uh, dibidenduak ematen duztelarik, baina horregatik uh, urtero uh, uh, inbertitzen duguna, uh, ez dugu behitzen Eta behit zitultzen, beraz uh, guk nahi baitugu lantegiak uh, lagundu, uh, behar dugu uh, borzturteko dirua uh, intzinatzea. Hala, eta borzturten uh, gehinean, edo banatzeko proiektuak, eta ute guzi urtatzeko, uh, unhenbeste diru zama bat. Uh, eh, bada egitura behi bat sortuko dena, urtagilaren lehenetika intzina Ipar Euskal Herrian, Euskal eusk, eusk, Elkargoa, ELEP, ez horren baitan erikoak ere uh, ikusten du, intzinamendu bat uh, egitura horrekin, behar badal lan egiteko ekonomia mailan. Baiz, ba e, seguraski jeskiago e, lan egitenko dugu e, struktura horiekin, bo diakimardak aurregun... E... Bereziki eh, akba eta eh, ego euskarriko eh, aglomerazuek badituztela ekonomiako eh, eh, pertsonak. Eta haiekin ahre baina eh, barne kaldean ere badira eh, pertsona batzu. Adibiaz ba, aldatu estrukturalin inguruan azparnen, eh, indar estrukturalin inguruan eh, dona, dona paulen. Beraz eh, badira janeko kompetentziak, mehiz egur da erkartuko eh, dirarik... Eh, Obekiago lan egitenko dute eta seguraski lujaldean uh, lujalde uh, beha uh, interbantzio sistema aukaren dutela eta beraz, guretako uh, egiteko izanen da. Mm -hmm. Bigarren kampaina bat abiatu berri duzue, hor es ez da lehenbizikoa bezala edo jazkoa bezala. Bai, no, gauzera, bimena eta mairuan pasatu ginen kapital finkotik, kapital aldako gara, beraz, horrek gara nahi du uh, edo zein momentutan akzerun berriak hartzen uh, ditugula errikoan. Hori zen, bereziki, eh, aktserun ak eh, berriak xagalazteko errezteko. Eta beraz hor, joanen eh, urtean egin nugu kampaina erraldoi bat, eh, duguna ongi bifontzatura, eta hor egiten nugu kampaina tikiago bat, beti berre burarekin berriak xagalazteko. Bo, jakin bar da, eh, ala ere, 200.000 euro bilduritugula, jadanik, eta esplodugula dugula, eh, zama hori handetuko dela, eta gero eta iago aktserun eh, bilduko ditugula. Hmm. Uh, Hemenera ditzultzeko naiz da lotuak direne egikoa eh? da hemenen abar bat beste abar batzu baditu hemenek kleja lkab eta Kleferi buruz, eh? Mazteak bulsatu edo sortu proiektua edo empliegoen siurtatzeko ere zuek ere kanpaina bat eraman nahi duzue? Ba, eh, nahi dugu kanpaina komunikazio kampain bat eh, donk mazten daku elkartasun finanza eh, mole bat da ere klefa eh, gaur badugu amak bat eskoaregian eh, bana nahi dugu gehiago, beriziki parbaionan eta miahitzen nahi genuke, eta eh Erre, um, um, nahi dugu ere, uh, diru um, emaile berriak bildu. Holi biziki importantea da. Baska kutsa bat bezala funksioanatzen la. Eh, adibidez, tale bat montatu behar duzu, diandekin, bat kotzak emaiten du dirua. Eta, asken finan, bukaeran, bat duzu aurrezki bat. Eta, bon, talde tale erau, uh, momentu batean edo segitzen lu, edo du, edo uzten du. Hordian, erre berritze bat ere, Egin behar da, momentuan da, gurentzat. Da hori, eta uh, ere, uh, elburua izanen da, ere, uh, behiz uh, ezagut arastean, uh, uh, klefak, ez, ez dira denak ezagutzen, hor dian, uh, voilà, bielburu, uh, bielburu ditugu. Eta ze, holako entzat, sentzibilizazio kampaina kantoratzen ditu zuen, hola ibiltzen tizte? Arro, uh, horien dako, beren, uh, Justuki, uh, bon prentxeetan eta ikratietan haidugu egin, uh, diaranik izan zen, uh, finanzia elkartasun egun bat ere mirritzen, uh, aipatzeko bak lefak, uh, ez bakarrik, eh, izan zen uh, ere uh, Erikoa, mm. justuki, Kessolider, adi, uh, Ambita Humanizm, Lurzaindia. Lurzaindia, ere, hor zen, lehen edizioa zen, EZZeko etxean, miarritzen, bon, ez da gaizki izan, goita amar bat, uh, olako gaiekin, ez da gaizki. Beste egitasmo bat, ere, eh? era duzuena zuena, uh, bizitegi partekue, partekatuena, hor ba. gehiago, da lan egiteko, uh, Eriko etxeekilan, uh, ba. etxe bizitzari buruz? Ba, alor, Eriko etxekin lan bai egin dugu. Uh, lehenik edo um, etxe bat erri, berretz, erri beritzeko edo lujalde bat atzemaiteko. Um, ba du beha urte bat edo kaxik bi urte hortan girela eta duela gutxi bon um, buruko hau zabezarekin uh, itzor du baikor bat ukandugu, ordean harigira uh, bana, uh, nahi dukean, beresiki uh, guk nahi dugu uh, biztan lehen kooperatiba bultzatu. Hori da gehiago... Uh, ba konzeptoa da nada, eh? ba, da er, tenu zuna esplikatu? Hori, ba esplikatzeko, espekulazioaren kontrara uh, uh, uh, kooperatiba. Adibidez, kooperatibaren uh, diab, diabeak uh, dira biztanleak, ba, biztanleak alokatzaile bezala? Eta alokatzaile bezala. Ordean, uh, nahi badute utzi ere uh, uh, bizilekoa haien uh, parteak, ba, bakarrik ez dute esaltzen. Eta hori, ezinduzu espekulazio handi bategin uh, sistema hori ekin. Hortakotz nahi dugu bultsatu eta batek nola, eta beriziki kostaldean espekulazio handibat baita eh, eskualerian. Mm -hmm. Beherba, arremanak, gidenik aintzinatuak dira kostaldea, endaiarekin, hementuko. Ba, ere, endaiarekin, uh, iriburuikin, uh, eta bon, ez ino, uh, <laughs> mm -hmm. dugu inoen lortu arte, armenetan izengila, denekin. Eta bururatuko uh, dugu zurekin patsi bergara, demora aintzina baitoa, eta biltzarnak gusien gindu hemenek larun batean, eta zuek ere, zuena prestatzen harizizte? Uh, Bure biltzarnak gusia nagusia dugu uh, abenduare, hori eta hiruan, bustak terditan azparnen, errekarkoaren egoitzan, eta hor parada izanen da kampainaren berri mateko, finanzatu ditugun proiektuaren berri emateko eta piska bat gure kontuak eta gure aktivitatea aurkezteko. Hori eta hiruan abenduan azparnen nun? Eri elkarguaren egoitzen. Eri elkarguaren egoitzen. Eskertzen zeituztekuk, lehrlaka betapatsi bergara, hemen eta errikoa ipaturik mile esker. Mile esker. Mile esker. Mile